Heme zorzi kantu, hauetan erdiak baino gehiago sorkuntzak. Euskal kantuak baduela etorkizuna, frogatu da atzuara txaldean, lapordiko eta basen afarroko kantu xapelketan. Taula gainean, jadanik parte hartu azutenak, baina ere lehen aldiko zentxeatu direnak. Hauetan da, jonitzaina itxasua ha, bakarkako lehen xaria eskuratu du, publikoaren saria berriz, jadanik duela urte ezaguntu genituen amikuzeko amokatiketanak eta taldeari joan zaio, entzun ditzagun lehenik jonitzaina eta ondotik amikustaxaka. Bazen behin aur bat etxetik uxun itxasun zian etzana egun gau-gau ta, gau gau, ta egun Baiasianiz, uh, Beste Lagun Batzueki lan bat du talde bat eta horrek hori loteada ere hene deliberoat eta gero bertsalde maito dizik egiteko musika eta, eta nahi bon, nintien ere eskoraz itzak eman eta taintzeatu zeh mainzien eta parada zen, nitzat orta koinada ez nintzen txekulan uh, de, deliberatu eta jodian lehen musiko aldi haut eta kontent, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Baridaran bahia, bararun baran Baia. Dola la urte deia egin ginoen uh, bat Dona Pauleri buruz, Ajantzari buruz, Dona Pauleko Azkena Jainari buruz Eta nahi ginoen hori hi hiori bat uh, aurten, bestezak baita egin Eta bagin nuen deia airea, la kompañik rioa lojena nahi ginoen baliatu Rola dintzauku Zura ideea, zubura pentsatu gabe Emen, baxerria ia ia ia Arribei or or lananbia Gehen musu goikine ich esquiveukan tasenelaide Ah voilà un circuit Ouais effectu gaiago badira GPSA Hidraulica Chassia Bumalera Gotativa Et men maila handiko xapelketa izan dela diogunean ez da asmakizuna epaileek berek hala ejan baiitaukute. Lehenaldikotz epaile lanetan ari izanen John Martin bertsolaria eta etxe kantaria entz ditzagun orai eta ondotik ere aketa hortan esperientzia gehiago duen Rorobordagara kantaria. Oso maila hona izan da eta gainea epaile guztiak ados gehun den lehenengo sariak emateakoan. Gure puntuak eta propioak gehitu gabe, eh? guk eh, bosta ataletan banatuta ematen genitun eta esaten hasi konturatu ean da, geharagara, honenek eh, eh, bai, igertzen zen. Eh? Beti horrek ere segurtasun ematen dizu gero holtzaganean publikoki esateko izenak ez da. Zorresa biziki honak izan dira. Ege ezan, astapenean entzun nuelarrik uh, Baxena Barrekoak eta Lapurtikoak batzen zirela eta harri ai, ai, ai, agian uh, zerbait uh, atxankatia edo hotezenez. Ebe ez da, ala hagertu, mail biziki polita uh, atera da, azpi maratzeko da, kasik erdia sohkuntzak zirela, hori ezan ez gioz, uh, pozgarria da eta baikoa. Orokorki beraz, sekula menogaioko prestakuntza una zen dugu, eta egazza, onak entzun ditugu eta hori jatietan, ono luzako, eh, goxatuko ditugu nahi. Xaristatuak izan dira ere, Ziburuko Zorziburu taldea, Luma Bikotea eta Xorkuntzaren saria garazialdeko Seitan taldearen zata izan da. I got home